És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Fiala János vagyok, lehet? Persze Igen. Gulyás Márton van a vonalban. Elnézést a csúszásért, csak Magyarik Péterrel beszélgettem a 444.hu megjelent írása kapcsán, az szintén egy-egy órás beszélgetés volt. Ezek a megjegyzések, amennyiben a műsor ismétlés bekövetkezne, nem mérvadóak. Ha netán kifutnánk az időből, akkor holnap vagy egy olyan alkalommal, ami neked megfelelő folytatjuk, hogy hogy hogyha menet közben nem veszteném el a bizalmadat Uh, egy rövid bemutatással kezdeném, hiszen hosszú beszélgetés kezdődik. Uh, te már kizen közön jelen voltál a Kejfejencsi életében, de az a kritakörrel volt kapcsolatos, és egy helységgel Bácskai Jánoshoz és Ferencváros önkormányzatához kapcsolódott ennek a mostani beszélgetésnek ehhez semmi köze nincs. Uh, miután. A művész bujás Márton bemutatása e, abban a vasárnapi hírekben, ami nálam van, avval kezdődik, hogy mióta a hidrogén szűke hajat visel, még inkább kitűnik a tömegből. Én ezt tovább nem olvastam, független attól, hogy nagyon sokan erre alapoznak, mert azt gondolom, hogy miután most éppen úgy tűnik, hogy nem is hidrogén szűke a hajad, mert nem hiszem, hogy a hidrogén szűke hajaddal kell kezdeni, e, kérnék szépen saját magattól egy rövid bemutatást Túlmenően azon, hogy 28 éves vagy, vagy múltál, vagy leszel? E, sajnos már múltam valóban. Hát talán e, a legfontosabb, amit tudni lehet rólam, hogy a, a kétekörnyel dolgozom. Amikor ugye volt ez a váltás, hogy kétekör színházból kétekörnye alakult a szervezet, aminek a legfőbb következménye ad volt, hogy továbbá működött, mint egy ilyen társadalatos. Ugye nekem abban a szerencsében van részem, hogyha jól mondom, ugyanazon a poszton, vagy ugyanaz a pozíciót, mint amíg Gáspár Máté volt, akit szintén elsősorban édesanyja, édesanyja miatt ismertem, de őt is ismeröm. Igen, én a máté kaptam meg a, ezt a pozíciót, én a gyakorlatilag alá dolgoztam előzőekben, és aztán amikor ő a szét a akkor akkor ő nekem adta ezt a szétadotot. A szó átvitt értelmében te színházi ember vagy alapvetően? Hát nem olyan, nem csak az mert hogy ö, alapvetően színházi dolgoztam eddig életem során, rendeztünk esetben, adott esetben, vagy, vagy, vagy dramaturgént működtem közre ártal produkcióban, egy más produkcióban. Úgyhogy alapvetően Fontos-e az, hogy van-e iskolai végzettséged, vagy sem? Hát nézőpont kérdése nyilvánvalóan, tehát hogy, hogy mondjam. Szerintet fontos-e? Engem felvettek a Színház és Művészeti Egyetemre a rendezőszakra, amit én még hónap után ott hagytam. Én um, egyszerűen az nem volt nekem fontos, hogy a Színház és Művészeti Egyetemet elvégezzem, de azt nem mondom, hogy nincs minden válja tanulásra, vannak is ilyen terveim, hogy, hogy esetleg hagyjuk ki. Ugye aztán te nagyon jól hogy a... hogyha én miniszterelnök leszek és sportminiszter szeretnék vel, belőle csinálnak, ahhoz valami diploma kell. Hát, hogy akkor elintézzük úgy, ahogy azt a 0-et Nem, nem, nem, ezt a nyelvet nem szeretném beszélni, szóval valami diplomát édes fiam össze kéne majd hozni, ha másért nem, azért, mert ki tudja, hogy egyszer majd lesz még rendes állásod, nem egy ilyen krétakörös. Azt a krétakörös állás egy elég rendes állás, de ezért valóban elismerem azt, hogy igen, hogy ö, valószínűleg jobb lenne, hogyha, hogyha, hogyha lenne egy diplomán, de azt gondolom egyébként, hogy annak, hogy van az -e az emberek akadéniai végzettsége, és azóta is, van az egy politikai... Ebben nem fogok veled vitatkozni. Már feltételező Ugye ez egy egészen kivételes műsor, mert aki hallgat bennünket, őszintén remélem, hogy ki se tud szállni az autójából, mert hogy le lenyűgözte a Magyari Péter által, vagy a Magyari Péterrel folytatott beszélgetés, és most újabb egy órára oda kéne kötnöm az autójába, a szóképletes értelmében. A te esetedben ugyanis asszugja valami, hogy amit alapvetően nem lehet kihagyni, bár nem tudom, hogy akarsz-e róla beszélni, az a családod, mert uh, a te egész létezésed uh, titka nagy valószínűséggel a családodban rejlik, bár nagyon sokaké, másoké is, az enyém is, de valahol a lázadás és sok minden más elemet én ebben vélek felfedezni, uh, ha visszaigazolsz örülök neki, ha nem, akkor is valami elszugja. Uh, hát, akkor, akkor mesélj erről, ahogy engem. Hát már amennyiben a családtékozló fiúja, aki fellázad a szülei világa ellen, de, mindenféle, de beállítottsága ellen azért többé-kevésbé? Nem, egyébként az úgy hogy én, én, én, én nagyon sokáig osztottam a, a, a családnak ilyen értem, én a politikai érték világát, tehát hogy ö, egyáltalában nem voltam az a lázadók, amit mondjuk így a nem feltételezhetnek rólam, Kifejezetten... Dacára mondod ezt annak, hogy állítólag a berzenyi igazgatója ellen demonstrációt szerveztél, aminek az okát, én nem tudom, miért szerveztél te demonstrációt a berzsenyi igazgatója ellen? Egyrészt én nem szerveztem demonstrációt a, a Somogyi László ellen, akkor volt az igazgató, hanem volt akkor egy demonstráció, mert volt egy igazgatói pályázat, amit sokunk szerint az önkormányzat levajazott és azért azt gondoltuk, hogy akkor érdemes ezt esetleg keretében is ennek hangot adni. De nem volt, voltam, ennek, én akkor kilencikes voltam, hanem egyszerűen csak egy résztvevője a felsőbb folyamot hallgatott. Akkor ezt most adresszáljuk Stumfa Andrásnak apró helyreigazítása a heti válasz legújabb számában megjelent pontotok. Hát a, azt a sziket azt úgy ahogy van kellene helyre igazítani, de hát kinek van erre idees energiája. Nyilvánvalóan nem azzal célra készült, hogy hiteles tájékoztatást adjon rólam, így értem, így ilyen értemben részletkép, és most nem érdemes de azt a különbözőnök... Óvatal -e -e kell bánni, mert ugye más a színház, más a politika. Azt kérdezem tőled, milyen célból készült, milyen indítatásból, hiszen azt mondtad, nyilvánvalóan nem ebből a célból. Milyen célból készült? Mi mit csinál, baszás, meg a, a, a mestersége lázadó című írás a heti válasz legújabb számában. Hát, nézd, ez egy propagandalap, a, az alapvetően propagandisztikus írások jelennek meg, nyilvánvalóan a, a, az azt a cél kell hogy a kormány éppen kedvező és kommunikációs szempontból kívánatos, e, irányvonalakat kielőjék, kielőjék adott esetben az ellenséget, kielőjék azt, hogy kiad, az, aki most éppen szimpatizálunk. Tehát ez egy nagyon egyszerű és fajt, róla mentén működő kormányzati pénzekből e, működtetett e, orgánum, aminek van most már egy online kiadása is, ahol egyébként azt ír Borbás barna, hogy e, az én, engem egy a természetes érzés, hogyha az ember ütni akar. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem kell túlzott figyelmet fordítani egy olyan orgánumra, amit nyilvánvalóan nem a tájékoztatás igénye szült, hanem pusztán csak a, a dezinformálás igénye. Igen, de ha belenézel a mai sajtóba, annak a zöme sajnos így működik, biztos sokan az én műsoromat is ilyennek tartják, én legalábbis azt látom, hogy az objektív tájékoztatás, tehát az, ahogy például magyar Péter megírta az írását ESPAL kapcsán, az egy olyan hűvös távolságtartással megírt valami, ami egyébként a hazai újságíró színára nem jellemző. Hát igen, mi is szokásuk, hogy vannak olyan organumok, amik ezt a célt teljesítik, tehát azt nem mondhatjuk, hogy, hogy ez, ez, ez teljesen nem létezik. Hány éves korodban váltak el a szüleid? Hát mire lenne vissza? Hát 20 éves korom környékén. Miért fontos ez? A te bemutatásod. <gül> te akkor már önálló voltál? Igen, én viszonylag hamar elhagytam a családi férfeket, ilyen 18-19 éves korom környékén. Van-e testvéred? Hát, vagyunk testvérek, igen. Családi státusz? Nekem nincs. Azt kérdezem tőled, hogy a humán platformtól induljunk, vagy honnan? Már annyi helyről elindultunk, tehát most az 50. helyről fogunk elindulni. Ahonnan gondolod. Mi a humán platform? Ezt 2012 végén hoztuk létre egy ilyen ágazatok közötti aktivista közösség gyakorlatilag, Ugye arról van szó, hogy én akkor tehát az Árpád újraélesztette a független előadó művészeti szövet. Mármint a Schilling Igen, igen, igen, most állt. Én annak volt a lelnöke, aztán én átvettem tőle az a még egy évre. De amikor még ő volt a a szervezetnek, akkor volt egy radikális vágás a működési pénzök tekintetében a függetlenek részére, a minisztérium részéről. Ez egy, egy harmados vágás volt, és akkor azt éreztük, hogy itt muszáj valamilyen módon demonstrálni, vagy valamilyen módon ellenállni a kormányzati önkéntnek. De ez is éreztük, hogy önmagunkban nagyon keresek vagy kiszünk a teljesen partikuláris szelete a kulturális színálat is, de egy a társadalmi valósul meg aztán még inkább. És ugye elkezdtünk keresni lehetséges szövetségeseket. Amikor te azt mondja, hogy elkezdtük, akkor a többes szám az kinek szól. A figyelsen adom egy a szövetségnek tartinek. Mm -hmm. És nagyon hamar találtunk szövetségeseket a diákokban és a tanárokban. És akkor aki létrejött az ötlet, hogy akkor legyen egy ilyen a, a, az emberi források minisztériumának a struktúráját leképező működési logika, és akkor mondjuk azt, hogy a humán platform, a kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi szervezetek erdőszervezete. És szerencsésen akkor rombantak ki a diák megmozdulások, a nyilvánvala segítették azt, hogy egy ilyen szerveződés az, az potens képet tudja mutatni. Ezért szerveztük egy tüntetést, és gyakorlatilag az lett a diáknak egyik legnagyobb megmondulása, december 9-én az emmi előtt, eh, ahol a négy ágazat képviseletében szólaltak fel különböző szónokok, majd volt egy nagy vonulászis a városban, és gyakorlatilag ott született a human platform, ami nyilvánosságúrtól alá ott lépett ki először. A humán platform az egy aktív, vagy ez egy szervezet, amit időnként felvéreztenek? Nem, ez egy aktív szervezet, ugye a tüntetés követően... Létrehoztunk egy alapszabályt, létrehoztuk a tagságok között együttműködésnek a, a, a szabályrendszerét, meghatároztuk a fő projekteket, és azt is meghatároztuk, hogy mivel akkor írták ki a Norvég támogatási Alapnak ezeket a nagy, két éves szervezetfejlesztési e, pályázatait, hogy akkor az, ami elindulunk, oda letettünk egy tervet, ezt a tervet, ezt életképesek minősített a bíráló bizottság, és két fordulóban úgy bírálta el, hogy akkor ők ezt támogatnák, és ennek a tervnek a megvalósítása tartta szeptember óta. Nyilván ez sokkal inkább ugye, nyilvánosság fókuszába került, amióta a Lázár támadások megindultak. De... A Lázár támadások, ez, ez idézéles támadások? De, nem, hát, nem atrocitás, hanem mindaz a, mindaz, a táma, mindaz a verbális támadás, mindaz a demonstráció, amely Lázár János különböző valós vagy vélt megnyilvánulásai miatt történt? Hát nem tudom mennyiben idézéles ez a támadás, egyébként nálunk vizsgálódik a kehit. Tehát. Támadásnak én a fizikai támadást tartom. Tehát, uh... Meg azt is annak tartom, hogy valaki a hatalmával visszaél önkényes módon. Tehát hogy neki van egy politikai hatalma, amit ő önkényesen a saját hatalmétének az érdekében kihasznál, és ehhez vannak intézménye is, amiket uh, a rejtén keresztül nyomás gyakorolt, és nem csak olyan értelemben, hogy ez egy, ez egy szimbolikus nyomás, ami mondjuk való esetben újságfügben is egyéb uh, ilyen nyilatkozatokban ő tesztetnem, effektív vizsgálatokban, amelyet egyébként mondjuk a kehínek esetben nincs is jogkora. Csak, a ha hallgatok, ugye van szó, hogy a vállalkások után Lázára most megkérdélezte azt, hogy milyen alapon osztogat a Norvég eh, civil támogatási alap eh, támogatásokat olyan civil szervezetet, amikről ő azt mondja, hogy akkor még az volt az állítás, hogy az LNP-vel ápolnak szoros politikai viszonyt. Ez az állítás azóta megszűnt, most valami teljesen más állítás eh, zajlik, de lényeg az, hogy ő a Kehita kormányzati jelenlőzési hivatalt Uh, utasította, vagy vagy, vagy gyakorolt rá. Lényeg az, hogy a Kehi maga az vizsgálatot kezdett a szervezeteknél, akik ilyen pénzeket kaptak, pályázati pénzeket a Nordic támogatási alaptól. Teszem hozzá, úgy, hogy egyébként a Kehi-nek erre ugye már nincs, mert ezek a pénzek nem folynak át a magyar költségvetésen, tehát nem minősínek a magyar közpénznek. De a legfontosabb ugye már az, hogy, hogy ez a Kehi vizsgálat, ez nem pusztán csak egy, egyfajta érdeklődés, hogy hogy vagy vagyunk, hanem mivel mi azt mondtuk, hogy mi, hogy mi ennek a vizsgálatnak ellenállunk, ezért a Kehi kilátásba helyezett egy fiamló forintos pénzbírságot illetve a szervezetünk adósságonak az elvételét. Ha ez valóban megtörtént, akkor azt mondom hogy illetve már Joggalad, támadásokról. Tiszteletben tartom a szóhasználatodat. Azt kérdezem tőled, annak idején, amikor én egyetemista voltam, akkor ott a jogi egyetemen volt olyan, hogy tanulmányi tanács, amely a diásának egy érdekvédelmi szervezete volt, és édesapám, aki egyébként aktív pártag volt egészen 1956-ig, és utána egy súlyosan csalódott ember volt, valószínűleg előtte is, de azt lepleztem, mert hát akkor én egyetlen nem éltem még. Szóval amikor én ezt elvállaltam, Tögyesi Péterrel, Elnökségben, akkor megkérdezte tőlem, hogy nincs -e barátnőm, ami amivel arra utalt, hogy vajon minden rendben van -e a szexuális életemmel, hogy én ilyen társadalmi munkát vállalok. Én nem ezt kérdezem tőled, hanem azt kérdezem tőled, hogy valójában mindaz a társadalmi aktivizmus, hogyha ez egy megfelelő kifejezés, az valójában mennyire egyéni, mennyire szervezet alapvetően minek szól, hiszen a te megmozdulásaidat, ha az ember megpróbálná egy zsákba betenni, nem biztos, hogy azok nem löp, böknék. Ki a zsák oldalát, ami egyébként nem baj, hiszen aki a csit hallgatja, az is tudja, hogy azok a dolgok szerepelnek benne, amelyek szúrják a szememet, és amik között lehet, hogy semmi más azonosság nincs, mint hogy az én szememet szúrják. Azt kérdezem tehát tőled, hogy amikor téged lehet látni függetlenül, hogy ezt a televízió mutatja, vagy sem, hogy valahol szóvá teszel valamit, mert neked az a véleményed, hogy, és az nem tartozik a fősodorba, azt mi alapján döntöd el, és hogy ez egyébként egy egyéni vagy valamilyen ős e, e, meg, megmozdulás legyen az a Humán Platform vagy bármi más? Hát van egy informális aktivista közösség Budapesten. E, nagyon sokan szeretnénk, hogyha ez formálisabban is tudna működni. Vannak ilyen-nyi törekvések. Ha meg... formálisabb lenne, az hogyan működne? Hát az úgy működik, de nyilvánvalóan, hogy lennének képzések, lennek adott esetben rendszerzett találkozók, és így tovább. Hát, ki, tört, ki tölti be a radar szerepét, vagy mindenki a saját maga radarja? Hát jelenleg ugye az zajlik, hogy mindenki próbálja a maga idét, vagy azt, amit ő így meggondoltolni. A kérdészetre válaszolva alapvetően, hogy mondjam, én azokra figyekre igyekszem reagálni, amiben valamilyen személyes érintettségem van. Itt az a pásztor vagy ez az egész DKMSP, Miskolci PM kérdéskör. Ebben az a, annyi a, a, a személyes érintettsége, hogy egész egyszerűen rosszul vagyok ettől a, a rasszista beszédmódtól, ami gyakorlatilag reflex szinten jellemzi a magyar közbeszédet. Én... én ilyen, meg... Milyen beszédmódtól? Hát ettől a rasszista beszédmódtól, ami jellemzi a magyar közéletet, tehát, hogy... Most az igazából, hogy az... Azt kérdezem tőled, hogy te mit kezdesz a PC-vel akkor, ha mondjak neked valamit, annak idején, amikor én a Magyar Rádióban nevelkedtem, akkor nekem a Györfi Miklós arra tanított, vagy azt tanította, hogy be kell mutatnom a riportal anyjaimat. Péter, én világéletemben elmebeteg voltam, és ebben nagyon sok változás nem következett be, a szó képletes értelmében egy tömegverekedésnek voltam a tanúja, és amikor én be akartam mutatni a tömegverekedést viszont, akkor arra próbáltam őket rávenni, hogy átmetleg hagyjanak abba, vagy hagyjanak fel a tömegverekedéssel, mindenki bemutatkozott, majd aztán folytassák tovább. Tehát te érzed -e azt, hogy mennyire anakronisztikus az a tevékenység, amit folytatsz, ami nem azt jelenti, hogy ne lenne jelentősége, és elnézés, hogy ezzel fogom meg, de, de miközben. Én roppant szimpátiával nézem a te tevékenységedet, amely időnként kontraproduktív. Azt érzékelem, hogy kanibálokat akarsz megtanítani, tyúkat enni késsel villával, miközben azok alapvetően téged akarnak fölzabálni. Hát. És ha azt kérdezed tőlem, hogy mi a kérdés, akkor azt tudom neked mondani, hogy drága gulyás, ez nem kérdés. Én tegnap vagy tennap előtt hallgattam a Kossuth rádiót, ami hozzám azért áll nagyon közel, egyrészt mert azt mondták egyszerűen a napkeltében, nem a napközben, a napközben, hogy mire, hogy mire megöregszünk mindannyian a napközben, hallgatóivá válunk, és ha nem vigyázol, akkor ez egyszer rá is vár. A másik pedig az, hogy hát mégiscsak a Magyar Rádióban nevelkedtem, ahol egy sporti teljesen alkalmatlan személy, talán László Csabával, de erre nem teszem le a főesküt, beszélgetett a német válogatotról, és találásab, de ha nem ő akkor elnézést, arról beszélt, hogy azok az emberek, akik megjelentek a német válogatottban, lást Kedira, vagy a boateng, azok milyen genetikai frissítés jelentettek a német válogatott szempontjából, és akkor hirtelen azt gondoltam, hogy én ugye nem hallottam jól. És ez anélkül ment le a Magyar Rádióban, hogy bárki az ég egyet a világára reflektált volna. Elmenjünk együtt a magyar rádió elé tüntetni? Hát, vagy ott van ész, hogy ott a Mészikán, hogy bárki a szárollapotjánt, még erekről beszélget, és egyébként meg most a, a, az út 19-es. De annak meg volt-e az a, a záros határidőn belül, aztán reakciót? Most hát, már de rekláma, tehát érted, egy, egy megbecsült uh, sportszerző. Ebben szerintem nem érvelek vele, mert én értem a kérdésedet, hogy azt hiszem, hogy értelmi vélem a kérdésedet. Azt mondom, János, hogy a, ha ugye a 20-as éveid elején így nagyjából. <sítható> hogyha megtapasztalad azt, hogy mi az országban a mi és ha van valami minimális tudásod róla, akkor nyilvánvalóan van egy ilyen elborzadás, hogy úristen tényleg ezek a viszonyaink, úristen tényleg nem, tett, nem tudom én magunk tenni azokat az alapodásokat, amiket jelenek ahhoz, hogy, hogy társadalmi együttműködésben tudjunk létezni. És erre azt tudom mondani, hogy nem, és hogy nem, nem, hogyha, tehát nem tudok abban az értelemben türelmes lenni, hogy hogy majd ez kiforja magát. Rendben van, én ezt nem is, én ezt nem is kárhoztatlak. Elmiatt. Nem, tehát te most élni, nem is, te is most élsz, és azt gondolom, hogy ez nagyon rossz. Oké, okay, rendben van, illetve nem oké, és nincs rendben, rövidesen hírek jönnek, aztán folytatjuk, de azt kérdezem tőled még előtte, bár Magyari Péternek is azt mondtam, hogy mindjárt abba hagyjuk, aztán sohasem hagytam abba, hogy te alapvetően, lehet, hogy rossz a kérdés, de akkor majd kijavítasz. Figyelemet akarsz felhívni, vagy tanítani akarsz a tanításhoz nem érezném magamat, ki előképpen felkészültnek, a figyelen felhívás inkább közelebb hozzám, fontos, hogy ez nem a személyemnek szól, inkább az ügyeknek, amiket képvisel. bár valóban ezt nem mindig sikerül elérnem, de az én célom elsődlegesen mégiscsak az éveket, a tartalmi kérdéseket állítsam fókuszba, a személyet inkább hátrébb. Én azt jól érzékelem, hogy független attól, hogy human platform, függetle attól, hogy kör, azért Gulyás Márton alapvetően, ha elmegy valahova, akkor egyes szám első személy? Nem, tehát ebben mind a, a Creative mind a Human Platform egyébként támogatólag. Ezt én értem? Áll mögöttem. És igyek minden identitásmat ilyen értelmem promózni, de hát nyilvánvaló, hogyha mondjuk egy köztéri akció történik, akkor arra kevésbé van lehetőségem, viszont az arcomat azt természetesen lehet tudom mutatni, az identitásaimat kevés. Azt kérdezem tőled, hogy egyébként ezek a fellépések szükségszerű-e, hogy bekerüljenek a média köráramába, vagy ennek az a jelentősége, hogy a holokauszt Emlékközpontban épp úgy felszólalsz, mint Marko Iván balett előadása közben? Mi a kérdés az, hogy az a fontos, hogy bekerülsz a média áramába, sodrába, vagy az, hogy ezek az események megtörténnek? Hát a megtörténtük nagyon fontos, de nyilvánvaló, hogyha nem lenne ennek média visszhangja, akkor sokkal kevesebbet érintene. Azt kérdezem tőled, hogy miután a média visszhang egy nagyon fura valami, te mennyire vagy tájékozott arról, hogy ez a média visszhang ez pontosan fedi azt le, amit egyébként te ott tettél, és azzal üzenni akartál? Mert nekem volnának kétségeim ez ügyben. Nekem is vannak kétségeim, de egyébként van az, hogy maga az esemény az állít valamit, és esetleg a vízhang az állít még valamit, és nem biztos, hogy ez a kettő állítom de egymásnak lehet, hogy ez a plusz állítás, ez kiterjedt ki az első állításnak a, az értelmezési lehetőségeit, és az például hasznos. Tehát például hasznos az, hogy, hogy bár mondjuk ott a, a DK-t nem volt lehetőség mélységében tárgyalni azt az egész fehér-roma kérdést, Azért az azóta eltelt időben többször volt alkalma mondjuk erről beszélni. nem meg nekem, megjelentek nagyon fontos tikkek. Mostanakorok neveket vagy portálokat mondok. Mondjál nyugodtan. Mondjál nyugodtan. A HVG-ben volt egy nagyon jó tikka a tenlapinak folyamán. Több mint ezer megosztást ért el. Most nyilván ezek ilyen kiszkörű dolgok, tehát lehet azt mondani, hogy egy 10-8 társadalomban mégis milyen hullámokat terhez a dolog, de azt gondolom, hogy mégis csak egy hasznos helyzet, hogy most eltelt ennyi idő már a tüntetés óta, és mi mindig uh, szól arról, hogy rendben vannak társadalmi feszültségeink, oké, okay, még a azt is el tudjuk fogadni, nem lehet eltügyük, hogy nem lehetett mikor megkülönböztetésre lőni, de hogy akkor mit kell csinálni. és lehet érezni azt, hogy, hogy ami a legfontosabb, amit egy állampolgára el tud érni, mert nem az a feladatom nekem, hogy megoldási javaslatokkal álljak elő, mert nyilvánvalóan nem vagyok ebben felkent, vagy, vagy, vagy hozzáértő ember, amit én tudok tenni, azt így elzem hogy az, amit adott az egy politikai formáció megoldásként, egy alternatívaként kínál, az ezt a funkciót nem tölti be. Innen fogjuk ha folytatni... A nyomást, ha jönnek ezt a nyomást, akkor hátra elkezden gondolkozunk, hogy tartani. Ha, ha innen, innen fogjuk folytatni, ha eddig mentünk 120-szal, akkor az elkövetkezendő közel 25 percben 200 tal fogunk menni. Mindenki kösse be a biztonsági jövét. És most... Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János Folytathatjuk? Gulyás Márton második rész Azt mondja a Human Platform 2014. július 12-e 9-20 szerkesztet Gulyás Mártonak ügyvezető és a Humán Platform aktivistája és a Kettős Mészta két aktivistája cigányozás helyett baloldali megoldásokat feladatú Transparens rakott fel a Demokratikus Koalíció tüntetésén. A Transparens fel tudta rakni, aztán meglökdösték Marcit és meg is ütötték, de nem történt tragédia. A Transparens azért tartották fel, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy a DK, az MSP és a helyi együtt PM úgy jelöli pásztort, hogy nem tudja megmagyarázni egykor és mostani szavait, és egyetlen egy mondatot sem tudnak arról mondani, miért fontos pásztori jelölés a rasszista szavazatok megszerzésén túl, és valójában mit is akar ként megoldást ad a cigány és nem cigány polgártársaink helyzetére, és bővebb magyarázat, ami elvezet bennünket a kettős mérce, egy tisztázatlan gyanú, és a magukat demokratának való pártok íráshoz, amit egyébként Jámbor András jegyez július 12-én. Miért született a döntés, hogy részt veszel, vagy részt vesztek ezen a demonstráción? Kik Elvettek részt, hogy született az a szöveg, amelyet feltartottál, vagy feltartottatok? Hát a, a, az ötletnyi mondan jött, hogy mert keresztük a lehetőséget annak, hogy hogyan lehetne érdemi hatást gyakorolni a DK és az MSZP politizálása ebben a társztorkérdésben. Itt ugye, nem csak a, a, a jelölt állítás, vagy a támogatás ténye az, ami kirívó, hanem az, a kommunikáció is, amit a DK vezető politikus agyadámat második folytattak. És ez ami ez egyáltalán nem véletlen. És ami egyáltalán nem véletlen, nyilvánvaló. Tehát nem akartunk csípőből tudani, tehát vártuk a... a e De ha már itt tartunk, akkor kinek akartatok üzenni? Pásztor Albertnek, a Miskolciaknak, a DK borzalmas tagságának, ahogy annak idején Szabó Iván beszélt az MDF-ről, a DK prominenseinek, ki a Nekem! Hát ő, szerintem egy kétszerű csoportban, egyrészt maguk a, a, az érintett politikai pártok, de másrészt, ha nem fontosabb az, hogy a társadalmi nyilvánosság maga a ezzel a kérdéssel. Ugye a pártok azok nem magban álló, fölöttünk lebegű hanem hanem társadalmi képződmények, ilyen azt gondolom, hogy a társadalomnak van lehetősége befolyásolni ezeket a pártoknak a működését, és ezt elfelejtettük, vagy, vagy nem feltételezik magunkra a lehetőséggel mi élni tudnánk. Eh, azt gondolom, hogy ha kellően kritikus színnel tud odállni, az még ilyen gondolat, még egy magát alapvetően demokratikusnak, egy pláne baloldali megváltó párt, az ugyan már ne tegyen különbséget félt, hogy valós etnikai jegyek alapján, rassz alapján, ember és ember között, akkor ezt, ezt a politikát egy párt, egy demokratikus és, és magát baloldali gondoló párt nem teheti meg. Ezt megteheti a, a, a jobbik, megteheti a, a, megtehetik a kormányzó pártok de azok a pártok, akik velük szemben kívánnak alternatívát kínálni, azok ezt nem tehetnék meg. Jól beszélsz, nagyon, nagyon jól beszélsz, nagyon jól beszélsz, nem tehetnék meg, és megteszik. Igen, mert láthatólag, láthatólag egyébként, tehát ami mondjuk volt egy ilyen napratti konszenzus, azt gondolom nagyon sokokban, hogy hát a, azért az ellenzéki pártokban így a demokratikus normák annak van, Léttűkos voltsága, azt látjuk, hogy ez egy illúzió. Nem, ezt rosszul látod. Nem tudják, mik azok a demokratikus normák, ennek következtében, amikor áthágják őket, részint nem tudják, hogy áthágják őket, részint pedig, ha tudják, hogy áthágják őket, akkor arra uh, bazíroznak, hogy a nép egyszerű lelke nem tudja. Gyurcsány Ferenc kristály tisztán tudja, hogy mit tesz. Ennek következtében igazán hányingerkeltő az, amit csinál, és az, a, amit nem tegnap kezdett el és amihez egyébként a média nap mint nap aszisztál. Tehát amikor adott esetben a te tudat fogja, másnap Gyurcsány Ferenc pártját fogja, mert a médiának olyan mértékben nincs identitása, ami legfeljebb a DK identitás talanságával tudna versengeni. Ez az igazságot, de én pont azt gondolom, hogy, mondod, hogy Gyurcsány Ferenc tisztában azon mit tesz, szerintem ősi Mátyás is tisztában van. Abszolút! Ennek következtében magasról szaharnak rád. Igen, ez jogos, de közben... Nem jogos! A... Nem jogos! Nem jogos! Eljátsszák, hogy nem szaharnak rád, és közben azt mondják, hogy hova lehetne tenni ezt a pitlákot. Igen, igen, egyrészt ezzel egyetértek, de másrészt azért addal is, azt, azt is gondolom egyébként, hogy csak azért tehetik meg ezt, mert valóban visszaigazolást kapnak egyébként a pártapságban, a társadalomtól arra nézni, hogy ez egy... Tehát ők kívánják ezt a lesz. És tincs, Jól beszélsz, jól beszélsz. Ebből a szempontból ugyanolyan árnyékharcot folytatsz, mint én. Nagyon trukkolok neked, te még fiatal vagy hajlágú Jászef Nem is mondom azt, hogy ne hagyd abba, Isten ments! Én csak azt tudom kívánni neked, hogy neked jöjjön el az a kárnán, ami nekem nem jött el, és az a közeg, amely egyébként fel kéne, hogy karoljon téged, az abszolút olyan, mint a klasszikus zsidó amiben ugye elmegy a kó, és azt mondja a rabinak, hogy a, a, a, a az egy hülye, A Grünnek ugyanezt mondja, és akkor a végén a Bóhertől megkérdezi a kor, hogy hogy volt az, hogy rám is azt mondta, hogy hülye, a másikra is azt mondta, hogy hülye, és mindenkire csak bulogatott, amire azt mondja a Bóhert, vagy azt mondja a Rabbi, neked is igazad van fiam, magyarul a média, egyik nap nekad igazat, másik nap a Gyurcsajnak igazat, a Pásztornak és a Jobbiknak, anélkül, hogy egyébként belegondolna, hogy mit tesz, hiszen az az ATV, amelyben te is, és én is, te aztán már ott tovább lehetél, mint én, én. köszönöm szépen, már nem szeretnék oda visszatérni, bár erre lehet, Sincs. olyan mértékben identitástalan és olyan mértékben nem tudta megmagyarázni, miért is fogadta be a jobbikot, amikor befogadta, hogy gyakorlatilag minden lépésével a másik lábát rúgja ki. Magyarul nagyon hosszú idő kell, hogy elteljen addig, amíg az, amit te csinálsz, ne legyen szélmalomharc. Ez igaz, de hát egyrészt azt láttuk, hogy sokkal reménytelen állapotban lévő társadalmak is ki magukat. A... Melyik, melyik országra gondolsz? Most nézzük, akár mondjuk azt mondom, hogy azért mondjuk ezeken az etikai feszültségeken mondjuk Amerika túltette magát a 60-as évek során a fekete polgárügyi magdalommal, és most Barack van az elnök ennek az országnak. Most ez lehet én a leegyszerűsítő, szimplifikáló haszon de közben mégis van egy valóság tartalma. Dél-Afrika most ugye eléggé szomorú képet mutat, de hát ott is mégis az apáti korszakot sikerült meghaladni, most persze más problémákkal érnek szembe. Azt akarom csak mondani, hogy arra vonatkozóan az emberiségnek van tudása, hogy a megírt társadalmi feszültségek, amit adott esetben egyébként az etnikai feszültségek generálnak, vagy azoknak a meg nem értése generál, azokkal hogyan lehet túlendülni. Ezek a tudások a rendelkezésünkre állnak. Magyarországon vannak értelmes emberek, általában a rendelkezésre szerintem az a agy kapacitás, ami szükséges ennek a megértéséhez. Az a szándék pedig, hogy akkor ezzel en szerint végezzük is közügyeinket, és ezzel szerint alakítsuk a, a politikát, az már alapvetően az egyes emberek belátásán múlik, tehát én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetősége és felelőssége is van az egyes állampolgárnak, mert lehet látni az esetben egyetlen egy táblának a felemelésével is lehet adott esetben. De... Azért, ne, azért ne esünk túlzásba. Ott alapvetően, ami történt, az a megnemértés következménye volt. Nem sokban különbözött az Easy rider amikor egyébként a Jack nicholson és a többieket a Texasi farmerek a hosszú hajuk miatt megverték. Könnyen lehetséges, hogy az a tábla, amit már feltartottál, elnézést kérek a DK, rassz DK rasszizmusomért, lehet, hogy el se tudták olvasni, vagy ha elolvasták fel, se tudták fogni, hogy mi van rajta. Csak azt látták, hogy van itt egy pacák, aki nem közéjük való. Igen, valószínűleg egyébként nem tudatkozották magban az üzenetet, de ezt a születén adóta lehetőség volt erről tájékozódni, és azt gondolom, hogy valamilyen módon még, hogyha... De az zöv nem tájékozódott. Az, amit te látsz, az a, az a felszín a szükszön, csobogása. Én, én szeretem azt feltételezni, hogy az embereknek van még mindig kapacitásuk arra, hogy... Jó, de azért, mert megtöltik a Krétakörnek a szíksorait a nézők, az nem azt jelenti, hogy egész Magyarország színházba jár. De én ezt nem is állítottam, csak hát, azt mondom, hogy nem érdemes azt feltételezni az emberek egyébként alapvetően elvetemült gazemberek, mert akkor nagyon nehézen funk. Hát pedig egyszerűen elindulni abból, hogy az emberek elvetemült gazemberek, és akkor lehet tudni örülni annak, hogy néhányan nem elvetemült gazemberek, és akkor magamat nem soroltam sehova se. Hányan mentetek el oda? Bocsá, csak bocsá, nem, nem csak egy adnál szemint, amikor azt mondjuk, hogy az emberek elvetemült gazemberek, akkor nem vagyunk sokkal szafisztikáltabbak, mint amikor azt mondjuk, hogy minden szint Ebben neked igazad van, de volt is egy idézőjel. Jó, csak ezt így a hangodból nehéz. Ez ugyanaz, mint amikor Szabó... De ez ugyanaz, mint Szabó Iván, aki ezt csak a, a saját pártjára azt mondta, hogy borzalmas tagsága van, és ott nem volt idézőjel, aztán nem is járt jól szegény. Függetlenül attól, hogy igaza volt-e vagy sem, ezt majd eldönti a történelem, vagy már el is döntötte. Azt kérdezem tőled, hányan voltatokat, és kit képviseltetek? Magunkat képviseltük és hárman voltunk, ilyen két barátommal, a Fölgyel mint és Ért ki volt az a hölgy, akire folyamatosan visszatérnek a híradása? Kalócsai Kinga, aki valóban az együtti meg dolgozik, de hát aki magán emberként áll a... Most dolgozik, vagy korábban dolgozott? Én tudtam a most van munka és jelen volt valóban az a amit az üntetése, amit érdező állampolgár, én megköszöntöttem őt a az amit lekapott van egy békás aktivista, és ezt most próbálják olyan bizonyítéként ként beállítani, hogyha ezzel lehetne azt ráztott keleteni, hogy én akkor itt egyesztetéseket folytattam egy PMS es ami azt is fájtételezik, hogy nyilvánvalóan én a pn a tettem, amit tettem, azt nem tudod Jánbor András szintén a krétakörben dolgozik, hogy ez egyébként kiderül az egyik bejegyzéséből. Igen. Ez három magánember akciója volt, illetve a Humán platform akciója volt? A két akkor is magad tehet, tehát hogy milyen, milyen értem ez egy ilyen multiidentitásos akció volt? A, ha nem történik semmi, vagy ha nem az történik, mint ami történt, akkor minek kellett volna történnie? Az eredeti, eredeti tervük úgy szólt volna, hogy gyógyszony beszéde alatt emeljük fel a táblákat, és azért helyezketünk jó közel a színpadhoz. reméltem, hogy se azért azt, hogy azt akkor észre fogja venni, és esetleg reagál rá. Egyébként azt gondolom, hogy ez sokkal érdekesebb lett volna. Tehát hogy izgalmas lett volna az De az tudod nagyon jó, hogy az a reagálása lett volna komolyan vehető? Nem tudom. Engem érdekelt volna az a helyzet. De erre sem tudod sor kerülni, mert hogy, hogy ugyebár és al alatt kellett végül felemelnünk ezt a táblát, és aztán annak így nagyon hamar... De miért akkor kellett Uh, megjelent uh, egy szervező-rendező, aki látta, hogy transzparenes van nálunk, és két hogy álljunk kardét, mert ott a kamerák voltak mögöttünk, és mindet akarjuk ki a között kétét. De hát nyilván ott volt a szándékunk, hogy ezt a tévén nézők is látassák ezt a táblát, ezért nem akartuk tovább feszíteni a helyzetet, de azt hogy akkor most, hanem beszéde alatt, és kísétálunk ezekkel a táblákkal. De ahogyan fölemeltük a táblát, rögtön kitérték a kezünkből, apró darabokra szagadták, és a szeminket is kilogdástak. Van egy nagyon fontos kérdés, függetlátul ez a beszélgetés, ez konkrétan folytatódik-e máskor. Akkor, amikor te, mint társadalmi aktivista megjelensz, Valamire fel akarod-e hívni a figyelmet, vagy abban benne van ott helyszínen a párbeszéd lehetősége, ami azért nem egy hétköznapi jel jelenség, az egy ilyen Woody Ellen film, ahol ugye a szereplő egyszer csak fogja magát, is lejön a filmvászorról, és hajlandó szóba állni veled. Melyik a kettő közül? Én nagyon szeretem azt, amikor egy akciónak az a direkt uh, kifutása, hogy utána ott termül egy, uh, egy érdemélyes beszélete. Azt... Volt-e erre példa, mert amit én tudok, abban ilyen nem volt, legfeljebb egy-két fél perc volt, nagyon kínos, de az, amit párbeszédnek szoktak nevezni, odáig ezek nem jutottak el, Beleértve vagy ennek egyébként kicsi is a valószínűsége? Hogy de, de például, hogy mondjam, az, az mondjam, hasznos helyzet volt a dk után, hogy Györgyi Mátyás a backstage-hez, és ott ő például azt mondta, hogy a statisztikai rombünnödéssel kapcsolatos kijelentésért bocsánatot kér. De ezzel kapcsolatban te azt nyilatkoztatt, hogy nem tűnt túl szavahihetőnek, vagy nem volt túl meggyőző? De ezt részletesen elfogadom, mert azt gondolom, hogy a kifejezés valóban sajnálja. Az a probléma, hogy a logikát, ami ezt a kifejezést szülte, a gondolkodás módot azt nem adtak föl, tehát tovább is egyébként a szalakat keresztül lehetne lesni egy különböző. De egy nagyon fontos dolog valami tisztázni akarok veled, és aminek a jelentősége az én szememben 10. skálán 10. -es. Amikor egy foci meccsen valaki beordít, hogy szemveget a bírónak, akkor az nem azt jelenti illetve nagyon kicsi a valószínűség, hogy aki ezt beordítja, azért ordítja be, mert egyrészt tényleg akar adni a bírónak. Másrészt, ha neki a lehetőséget, hogy bíró lehet a meccsen, akkor ezt vállalná. Azzal, hogy te egyfelől felhívod valamire a figyelmet, majd az azzal kapcsolatos üzenethordazóval elkezdesz párbeszédet folytatni, ott az én szememben te nagyon könnyen lesre vagy állítható, vagy egy olyan határhelyzetet hozol létre, ahol túllépsz a társadalmi aktivizmuson, és egy olyan dologba lépsz, ami már a politikusi szerepkör, és amire én azt mondom, hogy oké gulyás, de akkor dözsd el, hogy melyik térfélen focizol. Na, szerintem az, hogy az állampolgára beszegyessznek a választot. De te ott nem egy egyszerű állampolgár vagy. A egyet, hogy... Azért, mert abban vívod ki az Őrsi Mátyásnak a, a figyelmét, és azzal vívod ki azt, hogy beszélget veled, hogy egy olyan figyelmet vonsz magadra, ami mellett Őrsi Mátyás nem engedheti meg magának, hogy ne álljon veled szóba. Hát ez bármi másik állampolgár is megtehetné. Igen, de, más, de bármilyen más állampolgár így nincs. Tehát te... Hát, Jó, -hát, de, azt... de azt kérdezem, hogy érted-e de... Érted, de azt, amit kérdezek, vagy, vagy kapásból visszautasítod? Nem, nem, nem, nem, értelmi kérdezel. Azt tudom erre mondani, hogy, hogy és szerintem nagyon-nagyon fontos, nagyon nagy baj az, hogy elfogadjuk azt mi állampolgárok, hogy a válaszok politikusok. Én ebben nem vitatkozom, veled, Azt kérdezem tőled, láthatom-e én ebben Gulyás Mártonban a politikusi ambíciót? Akkor is egyébként, hogyha erre a kérdésre most azt mondja, hogy nem, látás módon én megérezhetek-e valami ilyesmit a látás módon, Látásmódon azt érzem, amit, amit meg <gül> szeretne érezni, hát én nem fogom befolyásolni, hogy meghatározni, hogy mit meg. Én nem török pártpolitikai vagyok, ugye Értem, de megérted azt, hogy én azt mondom, hogy túlteljezd a szerepeden akkor, amikor szóba állsz azzal, aki ellen egyébként tiltakozó? Értem, értem, és engedtek vele egyet, mert szerintem az egy, az, egy, az egy bajos dolog, hogyha ezt túlterjeszkedésnek gondoljuk. Igen, de ott a te hatásod alatt áll, mint a, a, mint a keszevetesz egy hatás alatt álló nő, ott az ősi Mátyás nem tudja hozni azt a formáját, amit egyébként nem is hoz, mert később mindaz, amiért elnézéskér, én azt kötve hiszem neki. Én azt gondolom, hogy azok a mondatok, az őszinték, amit Róna gondnak mondat és. Gyurcsány Ferenc is tökéletesen tudja, hogy mit akar, nem véletlen utasítja vissza az RTL klubnak a kérdéseit, amely RTL klub helyében én már rég nem érdeklődnék felőle. Gyurcsány Ferencet, ha egy kicsit elhallgatnák, megszűnne, mint az a tűz, amelyik nem jut levegőhöz. Elképzdőd de az, hogy a politikusunkkal történt volna, itt nyilván egyébként a jobbikot is még a kezdeteket. Jó, de Gyurcsány Ferenc, ha kikovna a politikából lehet, hogy fel lehetne venni a krétakörbe. Ja, ja, hát, figyelj, az, ha. Ilyen... Több benne a színész, mint a politikus. Értem. Szié, el akarom csak ezzel a elmondani, ami szerintem tényleg a hogy ti állampolgárnak tényleg joga és kötelessége számunk Értem, de arra ott van a fogadóra. Tessék? Arra ott van a fogadóra. Nem, de hogy észre. Hát... Oké, okay, rendben van, nem értünk egyet. Mi hát ez, egy, ez egy, az a munka leírás, hogy a választópolgárokkal kapcsolatot tartok. Értem, de az nem, a, adtam a, boxomat. De az nem a kamerák keresztüzében van. Politikus. Én én Hadd beszéljenek el neked egy nagyon rövid történetet, 30 másodperc lesz. 2001-ben volt egy beszélgetés, amelyen részt vettek négyen. András semván az én oldalamban és a másik oldal Lovas István volt, és uh, Navracsis tibor, ez 2001 ATV. Uh, és Ősi Mátyás annyira fellelkesült ennek a látán, annyira nem értett vele egyet, hogy fogta magát és bejött a mikroszkóp színpadra, ennek a műsornak Jusz László volt a producer, aki meg is örült az ő jelenlétének, és Ősi Mátyás gátlástalansága már akkor is odáig fajult, akinek egyébként az agyi kapacitását én sohasem uh, kérdőjeleztem meg, de azért vannak olyan megmozdulása kapcsolatban azért nagy piros lámpát, fogta magát, és feljött a színpadra, és beült ötödiknek. Tehát erre azt mondom, hogy erre mind-mind arra az adott lehetőséget, és most nem Jussz kritikája ez, bár azért sajátságos volt ez, hogy ott voltak a kamerák. Gyurcsáj Ferenc kamerát lát, abban a pillanatban fellobban. Örsi Mátyás pedig, hát nem bírta sokáig az, az inaktivitást, mint elhantolt es politikus. Nem tudom őket komolyan venni. Azt kérdezem tőled, Borzalmasak a jelentek, amelyek vele történtek. Hogy élted meg? Ez egy nagyon szerencsétlen helyzet volt, és valamelyek ijesztő is, de elég hamar lebajlott és nem semmi a fizikai károsodást. Figyelj, van itt nem fizikai károsodás. Benned van-e az, hogy legközelebb? Nekem van egy hallgatom Horváth Péter, aki már úgy megy demonstrációra, hogy visz magával a pót szemüveget. Aha. Hogy van a lelked? Teljes szépségben érzel magadban haragot vagy dühött mindazok iránt, akik elkövették veled szemben? Aztad... Nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez egy szerencsétlen helyzet volt, és azt gondolom, hogy akik elkövettek. A szerencsétlen helyzettel óvattal, hiszen azt te idézted egy évek közt elő. Mi volt ebben szerencsétlen? Bocsát, azért ez egy túlszatás, tehát ez a nagyon logika, ugye, mert egyébként a családon belüli erőszak, hát ez egy elég megfigyelhető Tendenciája, hogy a nádulatról kája ki, ugye, mert az, erőszak az erőszakot elkövetse. Én még nem gondolom azt, hogy engem komoly károsodás ért volna ebben a helyzetben, sőt, mondom, hogy ezt mindenhez... Jó, De arra emlékszel, hogy talán a Halálos fegyver, vagy nem tudom, mi volt annak a címe, áll Bruce Willis tökmesztelenül a Harlemben, egy yeah. uh, utálom a négereket, és van a derekám ami hordó, mert egyébként tök mesztelen, akkor kimegy ez személye L. Jackson, aki nem egészen tudja, hogy ez hogy jött létre, és beviszi a zöldséges boltba, mondván, hogy a Harlem közepén az a felirat, hogy utálom a négereket, nem igazán alkalmas arra, hogy az ember túlélje ezt a szituációt. Igen. Hát igen, de, de azért azt nem gondolom, hogy ilyen, lehetett fel, szerintem lehet feladítani az DK szavazói között, Legalábbis érdemes felvetni azt a hogy valóban egy rasszista alapú politikizálást szeretnétek, hogy folytasson a pártok, vagy sem. És én ezzel a télel mentem oda, ez volt a, a, a, az egyedül indítatásom, és nem több. Oké, okay, akkor azt kérdezem, te az röviden bejött? Szerintem igen. Mert euh, akár mondjuk az utána keletkezett váltásokban, akár a személyes beszélgetésekben, akár a média szerintem sikerült most euh, legalábbis felvetni annak a gondolatnak a, a, a létjogos hogy magát a gondoló párt egészséggel nem léphet rá erre az útra. Pászol Albet, a megmarad a DK jelöltje ezek után vagy sem? Mugodtán megmarad, de az biztos, hogy ez a DK, ezért olyan áraszított, ami rövid távon már, legkésőbb-közőbb távon az ő maga felszámolását fogja jelenteni. <gül> szóval azért az elefánt egy fűcsomóban nem esik hasra, és ez most nem azt jelenti, hogy én sokat gondolok a DK-ról, és keveset rólad. De hajrá, hajrá. Más hozzáállással nem is lehet létezni, hajrá Gulyás Márton, ha ez nem volt félreérthető. Azt kérdezem tőled, hogy komolyan vetted-e Gyurcsány Ferenc bejegyzését, vagy jól megbosolyogtad? Én, én komolyan vettem, hogy az egy pillanás volt, hogy ilyen gyorsan reagált erre, nyilván ebben van politikai logika, és ezt nem akarom eltörőd, nem vagyok naív, de végig is azt gondolom, hogy fontos érzés volt. Tehát, és Gréci Zsolt nem tudta, hogy mi a politikai logika? Vagy Gréci Zsoltból szólt a Gyurcsany Ferenc igazénye? Nem, hát Gréci Zsolt szerintem uh, egész csak egy alkalmatlan ember arra, hogy egy pártnak a szóvívőjeként... Uh, de, az a, de azt a pártnak azért előbb-utóbb észre kinevennie, nem? Én se kéne venni, és az valóban egy nemtelen dolog, amikor engem együttkémes ügynöként ír le, és azt sugalja, hogy én az ő sugalmatukra mentem oda, és tettem, amit tettem. De az... Teszi mindezt azután, hogy Gyurcsány Ferenc elnézést kér? Igen, hát egyeset. Úgyhogy aztán Gyurcsony Ferenc elnézést kérhetne a Gréci Zsolt miatt? Hát a igen. Csenek igen, hát, gyö... sose lesz vége? jó, és akkor most itt vagyok Semmit, ilyen az ország. Hajrá, Magyarország, hajrá, Magyarok. Figyelj, de a TGM-től megkaptad azt, amit nyugodtan odarakhatsz magadra, mint a munkavörös nem tudom micsodája, érdemrendje. Hát ez egy valóban jó szívet merengető írása volt, igen. Azt Kivételesen fogta magát, és nem is írt egy háború és békét, és úgy meg van írva, hasztál a vissza, hogy csak meg lehet írni, függetlenül attól, hogy Örsi Mátyás most megpróbál abból kibázdarogni, nem fog neki sikerülni innen üzenem. Remélem, hogy hallgatja rádióban. Nem, ennek nincs jelentősége. Nincs jelentősége. Figyelj, sose fog. Jó, lényegtelen. Me megyek tovább. Nem, nem, nem, nem, nem. E, maga beleértve, hogy hogyan próbál Pásztor Albert saját maga kijönni azokból az állításaiból, és ez már a tegnapi nap eseményei, amit egyébként öt éve mondott. Hogy ezt ő nem is úgy gondolta. És olyat, hogy cigánybűnözéső nem mondott, miközben olyat, hogy cigány bűnözés, ő hát tényleg nem mondott, csak ennél cifrábbat. Hát egy fikában is igazából a logikát ismételtem, hogy vagy, vagy képeztel a gondolataiban, mondataiban. Mm. Um, de a legelnyvesült, vagy a legfontosabb kijelentés az nem is híresült sajnos annyira, Ugye, bár ők azt mondta, hogy a tisztségről való és nem meg ennyi. ennyi. Hát ezek, ezek vállalatnak nem kellene mondatok, ébén nem is mondjam, szó most. Hát akkor engedjet meg, hogy ezzel kapcsolatban elolvassam azt, ami valószínűleg a te szívedet is melengetni, mert te is így gondolod, pásztor azonban nem csak cigányozott, rendőrkapitányként, tehát közhatalmat gyakorló személyként a romóakkal való együttélésre beszélve, magát a nem Roma csoport képviselőként azonosította, nekünk nem megy az együttérés velük, holott a magyar állam Roma és nem Roma magyarok közös államának képviselőként nem azonosíthatja magát a magyar állampolgárok egyetlen csoportjával sem szemben, aki ezt a normát megsérti, kizárja magát a demokratikus Közéletből. Amikor a magyar baloldal jelentős része ennek ellenére őt jelöli közhatalmi pozícióra, akkor maga is semmisnek nyilvánítja ezt a normát, és ezzel eljátsza minden alapját arra, hogy a demokratikus normákat másokon számon kérje. Ez pontos kerek. Miklós Zoltán, a második pástorics. ügy. te is ezt mondod. Hát igen, de ez olvasok a kerekedben és pontosabban van megfogalmazva, amit, amit én mondtam eddig. Mindaz, hogy a rendőrségi eljárás, ami elindult, az csak a politikai korrektségedvért zajlik? Nem, hát az a, a, a jogrendi követelmények miatt zajlik, hát a rendésnek hivatalban vizsgálódnia kell. Én maga személyesen feljelentést. E, ugye az egy cinikus kérdés lenne, ha azt kérdezném, hogy ebben az ügyben ez volt-e az egyetlen megmozdulás, nagy valószínűséggel te itt és Miskolcon bárhol ezzel a táblával, vagy egy másikkal, amit éppen az élet kíván megjelenhet. Igen. Hajrá. Köszönöm szépen. Kívánom neked, hogy egyszer szűgyenek meg az apropók, erre kevés látok kevesebb atrocitást, hajnál igazságérzet. Sárvus köszönöm a lehetős. Én is köszönöm szépen. Gulyás Mártont hallották. gmail.com És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János